בעזרת השם ידברך ספר ליקוטי תפילות, תפילה כ"ט, ומיוסד על תורה כ"ט בליקוטי מוהר"ן. שימר קולנו ה' אלוהינו חוס ואחם עלינו, לקבל בעכמים וברצון את תפילתנו. אבינו עברך מן, אל תסתר פניך ממני ואל תעלם אוזניך משברתי. לא תאמץ את לבבך מאחיך האביון ולא תסתום אוזניך מצעקתי. המון מאך ורחמיך התעוררו עלי. כי זה כמה נחשוף נחשפתי לראות בתפארת עוזיך. ואנו צועקים ומתפללים ומתחננים אליך זה כמה ימים ושנים, ערב, הבוקר, בצהריים, עשיך ואאמה. ואנו מייחלים פניך תמיד, שתשיב פניך אלינו ותקרבנו ברחמיך לעבודתך באמת. ועדיין לא נושענו, ורחוק ממנו ישועה, כי ערך עלינו הגלות מאוד מאוד בגוף ונפש. ובכל יום צרותינו מרובם מחברו. ובאמת ידענו, כי לא מקוצר ידך לא הושעת אותנו, ולא מכובד אוזניך לא שמעת תפילותינו, כי אם עוונותינו הבדילו בינינו ובינך. כי בעוונותי הרבים נתרחקתי מן הטוב בתכלית הריחוק, עד אשר כל דברי תחינותי ובקשותי רחוקים מטוב אמיתי, כי לא בדעת אדבר. ומחמת זה איני זוכה לדבר שום דיבור הנשמע ונתקבל. עד אשר כל דיבורי אינם נקראים בשם דיבור כלל, מאחר שאינם נמשכים מהדת לקדושה ואין בהם טוב. ועתה, מה יעשה אבי שבשמיים ומה אין אבקש עזר לי לזכות להמשיך טוב לתוך דיבורי לזכות את האד הזה לדיבור הנשמע ונתקבל? כי אתה ידעת אדוני אלוהי ואלוהי אבותי שעכשיו אין לי שום שמיכה בכל מה שאני צריך לעשות ברוגשמיות וברוכניות, דבר גדול ודבר קטן. כי אם לבקש ממך מתנת חינם ונדבת חסד, שתכונני בחסד חינם, ותתני כל מה שאני צריך לעבודת ה', ותקרבני אליך ברחמים באופן שאזכה לתשובה שלמה לפניך באמת. כי אין שום דבר קטן בעולם הנוגע לעבודת ה' שיהיה נקל אצלי לעשותו, ואין לי שום עצה ותחבולה, כי העצה בעצמה קשה לי לקיים כמו גוף הדבר שאני צריך. ועל כן אין לי עתה שום תקווה כי אם הלחמיך הרבים. ואם חס ושלום אתה עושה עם אפילו חלק אחד מאלפים ועובבות כפי ערך מעשי הרעים. ותרצה לחפש בתפילתי ותחינתי אם יש באמת זה טוב כדי שיהיה דיבור שנשמע ונתקבל לא ידעתי נפשי. מאין יבוא עזרי כי אני יודע באמת שכל דבר הם רחוקים מטוב אמיתי בתכלית הריחוק. ריבונו של עולם צר לי מאוד מר לי מאוד. אמרתי ויהי מה ארוצה דברי לפניך ושיחה וירווח לי, אולי אחוס ואולי ירחם, אולי ירא אדוני בעוני, ומארץ אדבר ומעפר עם ברתי אצפצף, אולי יש תקווה. אולי אחוס שם אני ואביון, אולי ירחם, כי אתה טוב ומטיב לכל הרעים ולטובים. ובוודאי אתה יכול למצוא בדברי גם כן איזה נקודות טובות, אף על פי שהן בהלם והסתר גדול ובתכלית המיעוט ובעלמה גדולה, עד שאינן ראוין דיבורי להיותם נמשיים, נשמעים ונתקבלים, על ידי הסתרת מעט הטוב הזה שנעלמו בהם. אף על פי כן אתה רב חסד ומרבה להיטיב, ולפניך נגלו כל תעלומות והמון נסתרות שמבראשית. ואתה יכול בחסדך הגדול לגלות גם מעט הטוב שיש בדברי, כי אתה ידעת ריבונו דה עלמא כולה, שאף על פי שפגמתי נגדך הרבה, חטאתי, אביתי ופשעתי לפניך מנעורי עד היום הזה. והרע בעיניך עשיתי, אף על פי כן כוונתי בדברי לטובה. כי אני חושף ומשתוקק וחפץ ומתגעגע באמת לעבודתך באמת, שאזכה ברחמיך לסור מרע לגמרי ולעשות הטוב בעיניך תמיד. ואם אמנם מעשי אינם נעים כלל, עם כל זה, דברי בקשותי וטחינותי הם באמת לאמיתו. ועתה לימדתנו על ידי צדיקך אמיתיים להתפלל ולהתחנן לפניך תמיד על כל מה שאנו צריכים להתקרבות לעבודת אדוני באמת. כי אף על פי שנתת לנו בחירה לבחור בטוב ולמאוס ברע, אף על פי כן מועיל תפילה ותחנונים על זה בעצמו, שתתה לבבינו אליך באמת, ותכוף את יצרנו להשתעבד לך, ותעזור לנו, ותכריח אותנו לעזוב דרך רשע, ולאחוז בדרך הטוב והישר בדרך החיים. ובאמת, אין לי שום תקווה כי אם על זה, על תפילה ותחנונים ושבה וצעקה וזעקה אליך, שתקרבני ברחמך על עבודתך באמת, ותכוף את יצרי ותכניע ותשבר את תאוותי ותעשה עמק חסדיך. באופן שאזכה לסור מרע לגמרי ולעשות הטוב בעיניך תמיד, מעתה ועד עולם. ריבונו של עולם, דעתי קצרה ולבי אטום, וידיי כבדות לפרש ולבער כל שיחתי לפניך. חוס וחמור עלי, חוסה עלי קרוב רחמך ועוזרני, שאזכה תמיד לשבח ולפאר את הצדיקים האמיתיים בכל מיני שבח ועוז ופאר וכבוד ותפארת, עד שאזכה על ידי שבח הצדיקים לרומם את הדעת. עד שיהיה נמשך על ידי הדעת הקדוש, טוב, אמיתי, לתוך הדיבור שלי. ויהיו כל דיבורי דיבורים טובים באמת, עד שאזכה מעתה שיהיו כל דיבורי דיבורים הנשמעים ונתקבלים בעיניך ובעיני כל באי עולם. וזכות וכוח צדיקים אמיתיים, שנזכה לשבח ולפאר אותם, יגנו עלינו. כנשר יאיר כינו על גוזליו ירחף. עד שנזכה לעורר על ידם כנה חוכמה, כנה בינה דקדושה. ונזכה שישובו לנו מוחנו ודעתנו שנגזלו מאיתנו על ידי מעשינו הרעים. ואזכה להשלים דעתי בקדושה גדולה עד שאזכה לקבל כל דיבוריי מהדעת הקדוש. ולהמשיך טוב אמיתי לתוך דיבוריי עד שיהיו כל דיבוריי דיבורים הנשמעים ונתקבלים תמיד. ולא יצא מפי שום דיבור שאינו נשמע ונתקבל, רק תזכני ברחמך רבים שתהיה תמיד עם פי בעת דיבורי. ותמשיך תמיד טוב אמיתי לתוך כל הדיבורים שלי עד שכל דיבוריי יהיו דיבורים הנשמעים הן, כשאני צריך לפרש שיחתי לפניך, ולהתפלל, ולהתחנן, ולעתיר, ולהפציר אותך, אדוני אלוהי ולעב, ואלוהי אבותי, על כל מה שחסר לי, אזכה תמיד לדבר לפניך דיבורים טובים, דברי חן ותחנונים, דיבורים הנשמעים ונתקבלים אצלך. והתקבלו והיכנסו דברי בלבך, באופן שתמלא כל משאלותי ברחמים, ותקרבני אליך באמת. כי צרכי הם המרובים מאוד מאוד, בגשמיות וברוכניות, בלי שיעור וערך, ואין שום משען ומבטח, כי אם על לחמיך ואין כשאני רוצה לדבר על עצמי דברי כיבושין, להוכיח את עצמי לבעל היעוד אכזר על גופי ונפשי ואורכי ונשמתי. ואני רוצה לעורר רחמים על עצמי, אזכה תמיד לדבר לעצמי דיבורים הנשמעים ונתקבלים באופן שיכנסו דברי בלבי. ואזכה לעורר את עצמי לשוב אליך באמת, לעזוב מעתה דרכי הרע ופעולתיים מגונות ומחשבותיים בולבלות מאוד מאוד. ואזכה מעתה לצמצם את דעתי ולקשר עצמי בקשר אמיץ וחזק אליך תמיד. ולא אניח את דעתי ולבבי להתחיל להטות לשום דבר תאווה חסרי שלום ולא לשום בלבול שבעולם. ואזכה לסור מרע באמת במחשבה ובדיבור ובמעשה ולחשוף ולהשתוקק אליך תמיד באמונה שלמה. ולהרגל עצמי בעבודתך באמת בכל לב, בגוף ונפש וממון, למסור הכל אליך ולהפקיר הכל בשביל רצונך הטוב. והן, כשאני צריך ומוכרע כפי רצונך הטוב, לדבר דיבורים עם בני אדם, לעוררם לעבודתך, או בשביל איזה חפץ ועניין שהוא רצונך. זקני בהחמך תמיד, ותמשיך טוב מאתך לכל דברייך, באופן שיהיו דברי תמיד דיבורים הנשמעים ונתקבלים בעיני כל. ולא ידבר דברים בטלים לעולם, רק כל דיבורי יהיו דיבורים טובים. דיבורים שיבוא מהם תועלת גדול לשמך ולעבודתך באמת. דיבורים הנשמעים ונתקבלים. שיזכה לפעול על ידם דברים שהם רצונך הטוב באמת. ובכן תרחם עלי אבי אב הרחמן אב החסד ותושייני ותעזרני מהרה ותחמור עלי בכמנתך הגדולה ובחנינותיך האמיתיים. ותזקני מעתה לתיקון הכללי שהוא תיקון הברית. ותמחול ותסלח לי על כל עוונותי וחטאי ופשעי שחטאתי ושאביתי ושפשעתי לפניך. ובפרט מה שפגמתי לפניך בפגם הברית קודש מנעורי עד היום הזה במחשבה, דיבור ומעשה, בראיית העין ובשמיעת האוזן ובשאר חושים, בשוגג ובמזיד, באונס וברצון. הן הפגמים שפגמתי בהתר הן הפגמים של איסור, על הכל תמחול ותסלח לי אלוה לא הסליחות, חנון המרבה לסלוח. ותעזרני ותאשייני ותצילני מעתה מכל מיני פגם הברית. ותקדשני בקדושתך העליונה עד שזכה מהרה חושה לתיקון הברית בשלמות. עוזרני ואושייני אבי שבשמיים כי אין יודע כלל מה לדבר כי אין שום לשון בעולם שאוכל לפרש שיחתי על ידו. רק אני צועק אליך לבד בקול מר זעקה גדולה ומרה בהנחה והנקה בשוועה וזעקה וצעקה. בכל מיני קולות וצעקות והנחות שבעולם. קוליל ה' וצעקה, קוליל ה' ואזין אלי, קוליל ה' זרעה, קוליל ה' אתחנן. אלך ה' קו, אל ה' אתחנן, מבצה בדמי ברדתי אל שחת, עדך עפה גיד אמיתך. חוס וחמול עלי, חוס ורחם עלי, עזרני וראשייני וזכני לתיקון הפריד באמת. כי עיניי צופיות להרחמיך וחסדיך האמיתיים לחסד חינם. ועדיי פרוסות לחנינותיך, וכל עוד נפשי בי אזעק, ואשב אליך, ואשב, ואייחל, ואצפה לרחמך, אם כבנים, אם כעבדים. אם כבנים רחם עלי, כרחם אב על בנים, ואם כעבדים עיניי לך תלויות עד שתכונני, ותוציאני ממסגר, ממסגר ותחלצני מפגם הברית, ותמלא את נפשי מני שחת, ותשמרני ותצילני מעתה מכל מיני פגם הברית שבעולם. בידיים וברגליים ובעיניים ובשאר חושים, במחשבה, דיבור ומעשה, וכולם נזכה להיות קדוש וטהור מכל מיני פגם הברית שבעולם. ותזכה נמירה לתיקון הברית באמת, בתכלית השלמות, במדרגת צדיקים אמיתיים, עד שאזכה על ידי תיקון הברית לתקן כל החטאים והעוונות והפשעים שחטאתי ושאביתי ושפשעתי לפניך. וכל מיני פגמים שפגמתי בשסה לווים שבתורה שהם כנגד שסה גידין, כולם אזכה לתקן על ידי תיקון הברית שהוא כלליות הגידין, שהוא התיקון הכללי. ואזכה לתקן ולזכח כל הדמים של כל השסה גידי, ותעביר ותבטל ותסיר מכל הדמים שלי כל מיני פגמים, ואחירות מתכלוכים שטלתי בהם על ידי הפגמים שפגמתי בשסה לווין שבתורה. וברחמך רבים תסיר ותבטל כל מיני כתמים שגרמתי להשכינה כביה יכול על ידי תגבורת הדמים הרעים שהתגברו על ידי עוונותי המרובים עד אשר גרמתי להשכינה כביה בחינת דם נידות הרבה מאוד עד אשר בעוונותי ירדה השכינה בגלות גדול מאוד וגרמתי בעוונותי הרבים הפרשותה בן קדשא בריך היא השבה בגויים לא מצאה מנוח כמו שכתוב חטא חת חטאה ירושלים על כן לנידה הייתה ריבונו של עולם, מה אומר מה אדבר? אלוהים מצא את עווני. נעלמתי דומיה, חשיתי מטוב וכחבי נעקר. חוס ורחם עלי, ועשה למענך ולמען הצדיקים האמיתיים. ולמען שמך הגדול, ולמען צעקת ושאגת קודשא בריך ושכינתם. כמו שכתוב, אדוני ממרום ישאג וממעון קדשו יתן קולו שהוג, ישאג על נווהו, על נווה דילה. אנוכי חטאתי, והוא אסור באזיקים. והיא גם היא במר תזעק בגלותה הגדול אשר נפרדה מדודה. והיא צועקת בקול מרני בכי תמרורים, כלני מראשי, כלני מזרועי. אוי לנו כי שודדנו, אוי לנו על נפשנו, אוי נעלנו כי חטאנו, אוי על ימינו שנותנו. אוי, אוי אוי, אוי לנו כי אנחנו גרמנו כל זה על ידי חטאנו ועוונותינו ופשעינו המרובים. והיא מגואלת בחובין דידן, ולבושיה ובגדיה מלוכלכים בכתמים מעוונותינו. מה נאמר מה נדבר מלא רחמים טהור עיניים, טוב ומטיב לכל. חנון ורחום עשה מה שתעשה באופן שתזכן ולתקן כל זכי שקל מהרע. וזכני לתיקון הברית בשלמות, באופן שאזכה על ידי זה לתקן כל הפגמים שבעולם. ותמחול ותסלח ותכפר לי על כל חטאי ועוונותי ופשעי ברחמך הרבים. ותעורר ברחמך דעת דקדושה ותמשוך ממנו לבנונית לברר וללבן ולזכך כל הדמים של כל השסגי דין שלי עד שיתקנו כל הפגמים והקלקולים שבהם ותזכני לזרוק תיקונים לכל המקומות הצרים והדקים שאי אפשר שיגיע לשם שום תיקון ועל ידי תיקון הברית שתזכני ברחמך אזכה לזרוק תיקונים גם לשם עד שאזכה לתקן כל מיני פגמים בשלמות גדול בתכלית התיקון כרצונך הטוב באמת ותזקני מעתה בהחמך הרבים, ותעזרני ותושייני, ותהיה עמי תמיד, ותשמור את לבושי ובגדיי, שלא יבוא עליהם שום לכלוך ושום כתם ושום רבב. כי אתה לבד ידעת את גודל הפגם הנוגע בהשכינה בעצמה ובעולמות העליונים על ידי פגם בגדים, כשאין שומרים אותם מכתמים ולכלוכים. והבגדים בעצמם דנים את האדם על זה, כשאין שומרים אותם מכתמים. ובעוונותי הרבים, קשה וכבד עליהם מאוד גם דבר הזה, לשמור את הבגדים מכתמים, כי אי אפשר שלהסיח דעתי מהם, ובפרט בשעת עסק התורה והתפילה ושאר עסקים. ואז באים חס ושלום עליהם כתמים בהסח הדת. וכל זה גרמתי על ידי עוונותי המרובים ומחשבותי הן בולבלות מאוד, אשר על ידי זה איני זוכה לשמור את הבגדים ולהחזיקן בנקיות, ולהצילן מכתמים ולכלוכים. הן על כל אלה באתי לפרש שיחתי לפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, מלא רחמים גומל לחייבים טובות. נוראות בצדק תעננו אלוהי שלנו מבטח כל קצווי ארץ וים רחוקים. נוראות תפלה למען שמך ועוזרני ואושייני שאזכה לתקן בחיי כל זכי איש קל מהרה. שאזכה מהצהר לתקן תיקון הברית בשלמות, ואזכה להרים ולעורר את הדת דקדושה, ולהמשיך לבנונית דקדושה מהדת הקדוש. ותקן פגם כל הדמים של כל השסה גידים שהם כנגד שסה לוין שבתורה. ותזכני לתקן פגם כל הכתמים של הבגדים שלא שמעתי אותם עד הנה, ותמחול ותסלח לי על כל הפגמים האלה. ותעזרני מעתה ותשמרני ותצילני מכל חטא ועוון ומכשול. ותעזרני מעתה לשמור את הבגדים והלבושים שלי, לכבדן ולהחזיקן בנקיות. תזכני שלא ימצא על כל בגדיי ולבושי שום כתם ושום לכלוך ורבב כלל. ותגן בעדי, ותשמרני אותי ואת כל בגדיי תמיד, ויגופי ונפשי ובגדיי ולבושי כולם נקיים וטהורים וקדושים תמיד, מעתה ועד עולם. ותמשיך ברחמיך המים חיים ממקור החיים, וינמשך ברחמי מים חיים ונוזלי מלבנון, מן ליבונה דמורך קדישה, ושם תטער את השכינה מנידתה ותעלה אותה מגלותה. ותשיב אל תודה באהבה, באחווה וברעות, וברחמך הרבים תמשיך ותזרוק עלינו מים טהורים האלה, ותתאר אותנו ואת בגדינו מכל טומאותינו. ותקיים בנו מקרא שכתוב, זרקתי עליכם מים טהורים, ותארתם מכל טומאותיכם ומכל גילוליכם אטהר אתכם. ותלבין חטאנו כשלג וכצמר, כמו שכתוב, לכו נא ונברככי, אומר אדוני, אם יהיו חטאכם כשנים, כשלג ילבינו. אם יאדימו כתולה, כצמר יהיו. ונזכה לקיים מקרא שכתוב בכל עת יהיו בגדיך הלבנים ושמן הראשך הלכסר. ובכן תרחם עלי ברחמך רבים ותהיה עמי תמיד, ותורני ותלמדני בכל עת איך להתנהג בעניין דיבורי עם בני אדם, שלא יצא מפי דיבור שלא כרצונך ולא אגלה שום סוד שאין צריכין לגלות. ותשמרני ותצילני תמיד שלא יהיה חס ושלום בכלל, הולך רכיל מגלה סוד. כי אין איתנו יודע עד מה, איזה דברי תורה צריכים לדבר בהם ולגלותם, ואיזה דברי תורה שאסור לעומרם ולגלותם. אשר אליהם נאמר הולך הכיל מגלה סוד. עוזרני תמיד בהחמך שלא אעבור הלא תלך הכיל לעולם. אין בדברי תורה, אין בדברי חול ודברים שבינם לחברו. חוס וכונני ואהיה עמפי בעת עטיפי ולא אומר דבר שלא כרצונך מעתה ועד עולם. וערכי עמלי והושיעני ותן לי פרנסתי מן השמיים קודם שאצטרך לך. ותיתן לי ולביתי לחם לאכול ובגד ללבוש, לאכול לשובע ולמכסה עתיק. ותזמין לי פרנסתי בלי שום טרחה והגיעה כלל, בכבוד ולא בביזוי, ביותר ולא באיסור, בנחת ולא בצער. מתחת ידך הרחבה והמלאה. ואל תצריכני לא לידי מתת בשר ודם ולא לידי הלוועתם וכשם שנתת מזון ופרנסה לעמך ישראל במדבר ארבעים שנה והורדת להם את המן מן השמיים וסמלתם לא בלטה מעליהם כן תרחם עלינו ותפתח לנו את עוצרך הטוב מן השמיים ותזמין לנו פרנסותינו בנקל בלי שום טורח ברווח גדול ותציל אותנו תמיד מכל מיני דאגות פרנסה ותשפיע עלינו שכל ודעת מי לפתוח בך תמיד ואתה תכלכלני מן השמיים אותי ואת ביתי ואת זרי ואת כל אשר לי ותשפיע לי כל מחסורי קודם שאצטרך להם באופן שאוכל לעסוק בתורתך ועבודתך תמיד באמת בכל לב הנפש ולא יבוא עלי שום בלבול בעולם מטרידת הפרנסה כלל כי אני משליך יהבי עליך לבד ואתה תכלכלני כמו שכתוב אשליך על אדוני יהבך והוא יכלכלך ועוזרנו ברחמיך רבים שנזכה לעשות משא ומתן באמונה, ותצילנו תמיד מכל מיני גזלות, ולא נגזול ולא נעשוק את חברינו לעולם אפילו שביב הפרוטה. ולא ניגע בממון חברינו וחפצי חברינו כלל, ולא נחמוד שום דבר אשר לרעינו. ותעזרנו ותושיענו שבכל עת שנעסוק במשא ומתן יהיה כל כוונתנו בעסק המשא ומתן רק לשמך ולעבודתך באמת. ונזכה לכוון בכל דיבור ודיבור, בכל הילוך והילוך, שנדבר ונלך בשעת המשא ומתן, וכולם נכוון תמיד בכל עת שכל כוונתנו בעשיית המשא ומתן, כדי שנזכה ייתן צדקה על ידי הרווח שנרוויח בזה המשא ומתן. וכל עסקנו וחפצנו במשא ומתן יהיה רק בשביל זה לבד באמת. בשביל שנזכה ליתן צדקה של המש ותעזרני ותושייני שנזכה לזכור זאת תמיד, לכוון זאת בכל עת, בכל הילוך והילוך, בכל דיבור ודיבור, בכל תנועה ותנועה של המשא ומתן. ותפתח את לבבינו ותזכנו לקיים זאת באמת, שנזכה לתן צדקה הרבה בכל עת לעניים הגונים וקשרים באמת. ותשפיע עלינו שפע טובה וברכה, ונזכה להחזיק כדי לומדי תורה ועובדי ה' באמת. ונזכה לקיים מצוות צדקה בשלמות כרצונך הטוב, ובלב טוב, ובסבר פנים יפות. ובשמחה גדולה וכתבה רבה ועצומה, עד שנזכה על ידי הצדקה לרומם את המוכין והדעת לקדושה ולתקן תיקון הכללי של המשא ומתן. ונזכה לתקן על ידי זה כל החטאים והפגמים שפגמנו במשא ומתן ובתאוות וחמדת הגוף מנעורנו עד היום הזה. וזכות הצדקה יגן עלינו כנשר יאיר כינו על גוזליו ירחף, ותכפר בעדנו. וחטאנו בצדקה נפרוק ונזכה על ידי הצדקה לתיקון הכללי. ויאחם עלינו ועל פלטתנו ועל פלטת עמך בית ישראל ועוזרינו ואושיינו והקימנו מהרה מנפילתנו הגדולה והעמוקה מאוד מאוד אשר מטה מטה ונפלנו בגלות גדול מאוד זה, כמה שנים בגוף ונפש ובגשמיות וברוחניות בכלל ובפרט. מר הדלמא כול הסומך נופלים חוס וחמול עלינו וסמוך אותנו ביחמיך הרבים ויקוים בנו מקרא שכתוב אל תשמחי אויבתי לי כי נפלתי קמתי כי אשב בחושך אדוני אור שלח ידך ממרום פצני ואצילני ממים רבים מיד בין ענך. רונני והקימני, דלו עיני למרום, ידך תיקוני מאף זרועך תאמצני. והוציאני והעלני מהרה מכל הנפילות והירידות שירדתי ונפלתי עד הנה, ונתרחקתי ממך ומעבודתך מאוד. חוסה עלי קרוב רחמך, כי אתה ידעת כי אין מי שיעמוד בעדנו בנפילתנו הגדולה הזאת, אשר ירדנו פלאים, כמו שכתוב, ותרד פלאים אין עוזר לה. וכמו שכתוב, השליך משמיים ארץ תפארת ישראל, מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. ואין מי שיעמוד בעדנו, ואין מי שיוכל להקים אותנו מנפילותינו, כי אם אתה לבד. ותקיים מקרש כתוב, כמו שדרשו רבותינו, זכרונם לברכה נפלה, ולא תוסיף ליפול עוד. ותאמר אתה לישראל, קום בתולת ישראל, חוס וחמול עלינו, ותעזור לנו לתקן את מוחנו ודעתנו על ידי תיקון הברית באמת בשלמות. ותצהירני מעתה מכל מיני נפילות מעבודתך חס ושלום, ותעזור לנו מעתה לעלות ולקום מהרה מכל הנפילות שנפלנו עד הנה. ותקים את סוכת דוד הנופלת. ריבונו של עולם, אליך שטחתי את כפי, הקימני ואחיה, לא תוכל להתעלם מאחיך האביון, עזוב, תעזוב, ועקם, תקים. ותציין לי אותי ואת זרי ואת זרע זרי ואת כל עמך בית ישראל, ותשמרנו ותמלטנו של יבוא שום אחד מישראל לכל ינופל חס ושלום. ותרחם על עמך ישראל, על כל אותן שכבר באו לחולת המראה הזאת, ותרפעם ברחמך רבים רפואה שלמה. ותקים אותם מנפילתם ותשיבם לאתנם ותשלח להם מהרה רפואה שלמה מן השמיים ורפואת הנפש ורפואת הגוף כי אל מלך רופא נאמן ורחמן אתה. ואחריהם עלינו ואצל אותי ואת זרי ואת כל עמך בית ישראל מכל מיני שכרות של יין ושאר משקים המשכים. ולא אבוא לידי שכרות לעולם כי אתה גילית על ידי חכמיך הקדושים גודל הפגם הנורא של השכרות חס ושלום. חוץ וחוננו וארחם עלינו והצילנו משתייה מרובה המביאה לידי שכרות, ואפילו מעת השתייה המוכרכת בשבתות וימים טובים תזכני שתייה שתייה בקדושה ובטהרה הגדולה. ונזכה להרים את מוחנו ודעתנו לשמך ולעבודתך על ידי מעת השתייה בימים הקדושים. ונזכה שלא יצא מפינו שום דיבור שלא כרצונך על ידי שתיית היין או משקיע ולא נדבר על שום דיבור שאין צריכים לגלות. רק נזכה לדבר בקדושה ובטהרה דיבורים שהם רצונך טוב באמת. בשמחה ובטוב לבב, ולא נבוא לידי שקרות לעולם. תצייני ברחמך מיין המשקר, ותזכני ליין המשמח, אלוהים ואנשים. חוץ וחוננו מלא משאלותינו ברחמים, וזכינו מהרה לתיקון הכללי בשלמות בכל הבחינות. אין תיקון הברית שהוא כלליות הגידים, שהוא תיקון הכללי של השסה להבין שבתורה, אין תיקון הכללי של הדיבור על ידי שבח הצדיקים. הן תיקון הכללי של המשא ומתן על הצדקה, הן תיקון לבגדים, לכולם תזכנו בעחמך הרבים, חיש קל מרע. כי אתה ידעת כי אי אפשר לנו לתקן כל דבר ודבר בפרטיות, כי הם רבים מאוד, כי פגמנו הרבה מאוד. החרם עלינו והושענו מרע למען שמיך, וזכנו בעחמך הרבים ובחסדיך העצומים לתיקון הכללי באמת ובשלמות בכל הבחינות. ועשה למענך ולמען צדיקי אמת ולא למעננו, ומעפר תקימנו, ומהשפות דלותנו תרוממנו. ובכל התיקונים הכלליים והפרטיים תתקננו, ובטובך הגדול תצביענו, ותשמע ותקבל צעקתנו ותפילתנו ותחנוננו, ובכל מיני טהרות וקדושות תטהרנו ותקדשנו. ותקיים מהרה המקרא שכתוב, ועשיתי את אשר בחוקי תלכו ומשפטי תשמורו ועשיתם. חוננו ועננו ושמע כל תפילותינו, כי אתה שומע תפילת כל פעמך ישראל ברחמים, ברוך אתה שומע תפילה.